15. A piramis legsötétebb zugaiban, az építmény fekete szívében, azokon a helyeken, ahová víllent felfedezői sohasem juthattak el, nyögve és recsegve, koppanva és dobbanva, ördögi gépezetek aktiválódtak. Az egyik hatalmas terem közepén egy jégideg folyadékkal teli gomolygó kötfelhővel takart medence helyezkedett el. A jeladásra megmozdult valami a medence alján, az átlátszatlan folyadék réteg mélyén. A magas mennyezeten lévő keskeny lőrészerű nyílásokból borotva éles pengékkel és gonoszul hegyes fémtüskékkel ellátott láncok lógtak a medencét beborító, kötszerű gomolygó felhőbe. Abban a pillanatban, amikor a medence alján megmozdult az a bizonyos valami, a láncok megfeszültek, mint a láthatatlan karok rántottak volna rajtuk egyet. Működésbe léptek az elrejtett csörlők, lassan csévélni kezdték a láncokat. A medencéből először egy hosszúkás, domború csontaraj emelkedett ki, amely a felületét díszítő mintázat miatt leginkább a szírtekre hasonlított. Ha valaki alaposabban szemügyre veszi ezt a tarajt, felfedezhette volna rajta az egymással párhuzamos, és egymást keresztező vonalakat is, amelyek érdekes pókáló mintákat alkottak. A taraj széleiből kinyúló rövid, vastag, szarvszerű kinövések tövébe lyukakat fúrtak, ezekbe akasztották bele a láncok végéhez hegesztett erős fémhorgokat. A csévélés folytatódott. A medencéből kiemelkedett a tarajhoz tartozó, szemek nélküli hosszúkás keskeny sátánfej. Ahogy a láthatatlan csörlők egyre hosszabb részt tekertek magukra a láncokból, úgy emelkedett ki a ködgomolygásból a förtelmes élő teste. A fejet hosszú, szegmentált nyak kötötte össze a torzóval. A nyakhoz drótkötére hasonlító vastaginak tapadtak. A lény gerince körülbelül akkora volt, mint egy kék bálnái. A csontszerű anyagból lévő, vastag rúdból hegyes, széles pengékre emlékeztető tarajok meredtek ki. A torzót vastag, a rovarok kitimpán emlékeztető csontvértek védték. A felső test meglepően keskeny csípőben végződött, azon a helyen pedig, ahol a medence csontnak kellett volna lennie, csak vastaginak és ocsmánykinövések lapolódtak egymásra. A lény hátából hosszú fekete csövek meredtek ki. A vékony rovarlábra emlékeztető karok olyan kezekben végződtek, amelyek kísértetiesen hasonlítottak az emberére. A teremtmény egyszerre volt kecses és undorító, förtelmes és mégis lenyűgözően szép. Hihetetlenül nagy volt, talán még a legendás Tyrannosaurus rexnél is magasabbra nőtt, de látszott rajta, nem csupán erős, hanem döbbenetesen gyors is. Veszedelmes dög volt. Ez lehetett a magyarázata annak, hogy a tarajába akasztott horgokon kívül más eszközökkel is megpróbálták korlátozni a mozgását. A karjaira és a csuklóira pengékkel ellátott láncokat erősítettek, de láncokban végződő kampókat akasztottak a bordáiba, a kulcsontját helyettesítő kinövésbe, valamint a vállaiba is. És ez még nem volt minden. A gomolygó ködréteg alatt egy hatalmas, groteszk formájú, organikusnak tűnő gépezetet helyeztek el. Ennek oldalából, stetejéből fagyott folyadékkal megtöltött, csirkebére emlékeztető csövek és kábelek nyúltak ki, valamennyi a lény testéhez csatlakozott. A bestia a testére erősített több száz vezetékkel úgy nézett ki, mintha valamilyen középkori áldozata lenne. A legvastagabb csövek deréktájon kapcsolódtak hozzá, azon a részen, ahol a vastag, szegmentált farok alatt egy átlátszó, fagyott nyálkával borított, undorító tojócső helyezkedett el. Ahogy a lény kiemelkedett a ködből, láthatóvá váltak a lábaira erősített bilincsek és láncok. A csörlők meghúzták a láncokat, a lény karjai a levegőbe emelkedtek, a taraj koronás fej pedig a mennyezet felé fordult. Ahogy ott állt, széttárt karokkal, a lábai körül örvénylő köddel, a glóriaként csillogó tarajjal, olyan volt, mint valami elmebeteg vallás obcén messiása. A csörlők megálltak, a láncok rögzítődtek. Az idegen királynő úgy állt a medence fölött, mint ha belefagyott volna a levegőbe. A pofáján, az agyarain jégcsappá dermett a nyál, fekete testét fehér dér borította. Nehéz lett volna megmondani, pontosan mi, melyik cső, melyik nyúlvány, melyik kitüremkedés tartozik a lényhez, és melyik az alatta lévő biomechanikus gépezethez. Éles recsenés hallatszott, a lény pofáján megrepett a vékony jégréteg. Apró jégcsapok hullottak a medencébe. A repedés szélesebbé vált, a testről úgy hámlott le a jég, ahogy az emberről az éget bőr. A fagyott víz és nyáldarabok a medencében kavargó folyadékba estek. A királynő bestiális sziszegéssel kinyitotta a pofáját. Előső agyar sora mögül kilökődött a második szájszerv. Ennek fogai mohón beleharaptak a levegőbe. A lény mozdulatlansága már csupán egy másodpercig tartott, a testén remegés futott végig, a karok, a végtagok megmozdultak, a farok csapkodni kezdett, a fogak éhesen csattogtak, a fej eszelőse himbálódzott. A magához tért királynő dühöngeni kezdett, ám hiába, mert a láncoktól, a bilincsektől így sem bírt megszabadulni. Hosszú perceken vergődött és erőlködött. Jégdarabok és forró nyálka cseppek röpködtek körülötte, a láncok pattanásig feszültek. Végül visszanyerte a nyugalmát, vagy belátta, hogy hiába próbálkozik. Elernyeztette végtagjait, és lassan ingatni kezdte a fejét. Be kellett látnia, hogy iszonyú ereje és félelmetes testalkata ellenére fogói. Rapszolga, és azt kell tennie, amit ismeretlen urai diktálnak neki. A biomechanikus gépezet belsejében megnyíltak az addig szunnyadó energiákat tartalmazó rekeszek, szabaddá váltak a csatornák. Elektromos és vegyi impulzusok áradtak végig a vezetékeken, a kábeleken, a királynő testéhez csatlakozó csöveken. A hullámok aktiválták a lény szervezetének bizonyos funkcióit, bizonyos szerveit, Elindítottak néhány folyamatot. A királynő alteste megremegett, a tojócsövet vöröses nyálka árasztotta el, a farok felemelkedett, a tojócső és az altest összehúzódott, szinte összezsugorodott, de néhány másodperccel később mindkettő visszanyerte eredeti méretét. A tojócső kitágult. A belsejében, a testhez kapcsolódó végében megjelent egy undorító tojásdadalakú tárgy. A húsos héjú tojás lassan végig csúszott a tojócsövön, rápottyant egy hosszú fém csúszdára, amiről aztán egy futószallagra került. Mindig az első szülés a legfájdalmasabb. A királynő rángatni kezdte a láncait, vergődött és kinlódott, de ezután amennyire a taraj koronájába vájt horgok engedték, felemelte a fejét, és metsző hangon felsikoltott. A tojócső belsejében megjelent a második tojás, ez is végig csúszott a csúszdán, ez is rákerült a futószallagra. A futószallag egy másik géphez vitte a tojást. Itt robotkarok nyúltak ki az egyik nyílásból, inkább absztrakt szobrok karjaira emlékeztettek, mint funkcionális gépekre. A robotkarok megfogták a tojást, szétnyitották a tetején lévő vastag szirmokat. Egy szenzor megvizsgálta a tojás tartalmát, a komputer megállapította, hogy az embrió életképtelen. A robotkarok ekkor eleresztették a tojást, amely visszakerült a futószalagra, és folytatta útját. Valamivel a réb egy kőkapuhoz ért, a kapu nyikorogva félre csúszott. A kapu egy kemence égés terére nyílt, a lángok magasan lobogtak, a pokoli tűz természetellenes fényt és hőt sugárzott. Abban a pillanatban, amikor a kapu kinyílt, a királynő termének egyik falán félrecsúszott egy fémlemez, amely addig egy ablakot takart. Az ablak túlsó oldalán a kemence tüze tombolt. Egy robotkar belökte a tűzbe az életképtelen embriót, tartalmazó tojást, amely pillanatok alatt hamuvá vált. A királynő, bár nem rendelkezett szemekkel, valamilyen módon érzékelte a tojás pusztulását. Fájdalmasan felüvöltött, ismét rángatni kezdte a láncait. A futószalag végén megjelent a második tojás. A robotkarok szenzorai ezt is használhatatlannak találták. A vergődő királynő nem tehetett mást, végig kellett néznie a második, majd harmadik utódjának pusztulását is. A negyedik tojásban a szenzorok életképes embriót találtak. Ezt a robotkarok átemelték egy másik futószalagra. A királynő ismét megfeszítette a láncait, és dühötten, elkeseredetten felüvöltött. A hangja végig visszhangzott a gigantikus piramis járatain.